Ж нас десятки мільйонів. Українофільство то Маркіянова ідея, тихо проказав Яків. І що? Вона для нас не властива? наступав Верещинський. Властива, так, але прийнявши її, ми мусили б ставити на тих же святоюрців. Ні на кого більше. Панове, підвівся Верещинський, глянув на приятелів, і доброта, як у батька до недосвідчених синів, зблисла в його очах. Дорогі діти, вас сам Бог прислав на Русь, і коли ви залишилися без Керманича, самі вчіться володіти стерном. Для цього, правда, потрібно мати відповідну ідеологію, але ж вона вже є, Чевченкова. І ви теж її творите, все чесний отче, показав на рукопис, яка ж найголовніша ваша засада не зрадити своїй хорові, ні за які вигоди й почесті. Тож станемо на цьому. А втім, сьогодні ніхто нічого ще не знав. Брудіння в суспільстві щойно розпочиналося, і ніхто не міг передбачити, які сполуки відбудуться під час ферменту. Після вечері прогулювалися над каньйоном. Серпик молодого місяця канув поза Смереки на чолобку Шишорської гори, а тоді посипався з неба метеоритний дощ. І провалля над пістинькою наповнилась побереги золотими монетами зір. Іван з Амалією відірвалися від гурту і зникли в темряві. І тоді, коли віддалилися голоси Головацького, Верещинського і мості Марії, а потім і зовсім стихли, Іван узяв у долоні холодну руку панни Пекарської і проказав голосом приглушеним від непевності, чи добре чинить, «Будьте моєю дружиною Амалії». І здалося йому, що тої ж миті десь за циганськими скелями над Хімчинською Дібровою пролунав короткий сміх літавиці. Панна Амалія притулила долоні до Іванових грудей і прошепотіла «Зірка в серце запала». І знітився Іван, вчувши банальну фразу, якою попівна, напевне, готова була привітати будь-якого жениха. Йому хотілося взяти назад свої слова, проте в шепоті дівчини вчулася теж правдива щирість. На нього притул дивилися віддані очі, і в них він побачив радість вивільнення від принизливих оглядин на редутових забавах, від очікування на залицяльники у батьківській плебанії, від торгів за її молодість і від безмежної гордості за освічення знакомитого вченого, мудреця і приятеля самого Шашкевича. «Я покохаю вас», – промовила Амалія. Не шкодував за своїми словами, і не втішився її признанням, тільки відчув у душі полегшу, що до сьогоднішня дорога закінчилась, обірвавшись над глибоким каньйоном, і водночас пройняла його тривога перед новою, якої не знав. Директор львівської поліції Леопольд Захер Мазох мав диявольський погляд, перед яким мало хто втримувався у рівновазі. Злочинець, спійманий на гарячому, чи висліджений нишпорками конспіратор, ба навіть поліцейський службовець, ні в чому, звісно, не повинний, перед тим позирком нітився і тремтів. Одне оков директора поліції було скляне, майстерно вправлене в очну орбітну віденським окулістом і нічим не відрізнялося від живого, тільки й того, що було незворушне, і таїли в собі затамовану жорстоку лють на будь-кого, хто був запідозрений в ребалії або ж не надавав ребалітантам незалежного значення. Ліве око юний Леопольд втратив у битві за Варшаву, захоплену регіментарем Кілінським під час Костюшівського повстання, і це позбавляло завзятого австрійського вояка радощів битв і перемог. Відтоді скляне око замінювало йому зброю, коли вже став на поліцейську службу, воно пронизувало наскрізь допитуваного, немов тапіка, якою польський косенер у рукопашному бою втрапив Деопольдові підлоба. Праве ж прудку бігало за двох, намагаючись проникнути у таємниці жертви, загіпнотизованої мертвим блиском скла. Не було ще такого випадку, аби крамольник не розколовся на допитів директора львівської поліції». Поліцейський будинок стояв край міста, неподалік казино Гехта. Вулиця, що відмежовувала розважальний заклад від зловісного, закінчувалася перед багнистим, порослим осокорами урочищем, яке називалося Єзуїтським городом. Крізь хасівники цього здичавілого парку біло кілька стежок, які сходилися біля святоюрського собору, що пишався на горі золотими шпилями, хрестами й зеленою банею, і протиставлявся своєю величю руїнам королівської фортеці на високому замку. Понад два століття змагалися, розташувавшись на протилежних горбах, велична святиня переможених русинів і зруйнована твердиня польських переможців. І марне було те змагання. Бо не спромогла здобитися звитяги витяги жодна сторона, оскільки внизу, у просторі у Логовині, вивищувався монолітний, з дикого каменю викладений кмах, в якому з боку гетьманських валів чорніла вправлена у мор масивна залізна брама, стережена двома озброєними ціпаками. На фронтоні майорів жовто-червоний прапор габсбургів – у підчерев'я будинку вгризалися моторошні підвали, набиті в'язнями. А з сторони будинку до непоказної хвіртки провадила всі зуїцького городу вузька всипана гравієм стежка, якою непомітно для людського ока прослизали і тихим стуком давали про себе знати конфіденти в плащах з настовбурченими комірами і насунутими на очі капелюхами. донощики у масках, а деколи